Oiporoiza joan, sasoian jarriko gara. Egin kirola, zaindu osasuna, donostia kirolaren aholkua da. Donostia kirola, zure kirol marka berria, donostiako udalaren marka. Sedentarismoari aurre egiteko, kirola azkena markada da hauetan, sedentarismoak neurrigabe egindu gora. Mekanizazioaren eta elektronikaren garapena direla eta eskuz egin beharreko lana murreztu eginda. Eta eguneroko joan ez ditu goen egiten. Sedentarismoaren gorakada horrek bi osasunara zoan digera egiten ditu. Batetik, gaixotasun batzuek aurrera azkar egitea bultzatzen du sedentarismoak. Esate baterako, infartua, gularreko angina, obesitatea eta diabetea ohikoagoak dira orain lehen baino. Bestetik, artikulazioak mugitzeko gaitasuna eta giharren indarra azkar galtzea eragiten du eta horren ondorioz, pertsuna sedentarioen bizi kalitatea nabarmen okerragoa da zartzarora iristean. Ondatze hori saiesteko biderik berena da, kirola eta gorkutzariketak sarritan egitea eta pertsuna bakoitzak berari hobetuen egokitzen zaion jarduera aukeratzea. Edo zein adin hona da hasteko anima zaitez. Ariketak egin aurretik kontuan hartua aholku hauek. Elikagailosasungarriak jan ondolo egin eta luzatzea ariketak egin. Kluzatu eskua eta egin ezazu kirolzartela. Igirilekuetan eta gimnazioetan doan sartuko zara eta ikastaroetan deskontuak egingo dizkizute. Informa zaitez donostiakirola.org webunean. Egin kirolan, zaindu osasuna, egin kirolzartela.